Wa syar'al umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atim dalalah Wa Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya Itu bab tahkikul tawheed Memurdikan tawheed Qala rahimahullahu ta'ala Babu Bab Man haqqaqal tawheedah Warang siapa yang memurnikan Tauhid. Dakhur al jannah Maka dia akan masuk ke dalam surga. Bi ghairi hisabin. Dengan tanpa hisab. Ini babnya. Bab ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Atau menyempurnakan bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Tauhid. Bab ini yang sekarang kita bahas ini juga masih berbicara tentang keutamaan Tauhid. yaitu tuhul Jannah B'Ghiri hisab. Orang yang muahid, yang bertauhid, di antara pahalanya ialah masuk ke dalam surga dengan tanpa dihisar dan itu ada persyaratannya dan disebutkan dalam bab ini yaitu man haqqaqa tauhid seseorang yang mentahqiq tauhidnya tahqiqul tauhid maknanya ialah tahlisuhu minasyirk tahlisuhu minasyirki wal bid'ah wal ma'asi pengertian memurnikan tauhid atau mentahkir Tauhid. Itu artinya. Memurnikan Tauhid. Dari kesyirikan-kesyirikan. Dari kebidahan-kebidahan. Dan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tiga perkara itu. Sehingga Tauhid. Itu harus dimurnikan dari tiga perkara ini. Syirik. Kebid'ahan, kemaksiatan. Kalau syirik, kalau syirik, itu bisa meniadakan Tauhid. Bisa meniadakan Tauhid. Sementara bid'ah dan kemaksiatan, bid'ah dan kemaksiatan, itu bisa mengurangi, bisa mengurangi kesempurnaan Tauhid. Ringkasnya, atau dengan bahasa yang lain. Yang dimaksud dengan tahkikun tawhid. ialah Membersihkan tawhid. Dari sesuatu. Yang bisa menghilangkannya. Dari segala sesuatu yang bisa menghilangkannya. Seperti syirik. Atau yang bisa. Mengurangi kesempurnaannya. Atau yang bisa mengurangi kesempurnaannya. Seperti kebidaahan, kebidaahan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian, seseorang itu bisa mewujudkan tahqiqut tauhid, bisa mendapatkan tauhid yang murni tadi. Itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Ada beberapa persyaratan seseorang itu bisa memurnikan tauhidnya untuk تحقيق tauhidnya Syarat yang pertama ialah al-ilm Syarat yang pertama ialah ilmu mengilmui tauhid tadi Dan secara khusus mengilmui kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah Ini syarat yang pertama dengan dasar ayat yang disebutkan dalam surat Muhammad Surah Muhammad ayat yang ke sembilan Allah mengatakan, "Fālam anhu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahu'ilah. bahwasanya tidak ada sembahyang yang berhak diibadai kecuali Allah. Kalimat fālam ketahu'ilah, ilmuilah menunjukkan bahwasanya tauhid. Kalimat la ilaha illallah tidak mungkin bisa dibersihkan. Tidak mungkin dimurnikan. Kecuali harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Di sini menurunkan pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu dan pentingnya mencari ilmu. Yang kedua. Sarat yang kedua ialah al-hatikad. Keyakinan. Keyakinan meyakini. Kebenaran tauhid tadi. Dan itu... Perkara yang lebih dari sekedar ilmu. Perkara yang lebih dari sekedar ilmu. Kalau yang pertama, mengilmui, mengetahui makna Tauhid, la ilaha illallah, konsekasinya ilmu. Kalau yang satu ini, yang kedua ini, ialah yakin. Meyakininya. Sehingga ilmu tadi betul-betul bermanfaat bagi dia. Sehingga memunculkan rasa keyakinan. Iatikat yang sahih. Tentang tauhid ini. Tentang kalimat La ilaha illallah. Kalau cuma segar ilmu mengetahui saja. Saya tahu kalimat La ilaha illallah, Saya tahu maknanya. Saya tahu katogasinya. Tapi kemudian dia tidak meyakininya. Tidak meyakininya. Maka itu belum dinyatakan tahkikul tauhid, Belum dinyatakan telah memurnikan tauhid. Di antara dalil yang menunjukkan syarat yang kedua ini ialah. Firman Allah Taala Tentang kaum musyrikin Quraisy. Kita tahu bersama. Kita fahami. Bahwasannya kaum musyrikin. Betul-betul memahami makna tauhid. Tahu mereka maknanya. Mereka tahu konsekuensinya. Terbukti ketika disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan, aji tana lina apud Allah wa'hide, aji tana lina apud Allah wa'hide, Apakah engkau way wayfulan ini? sera Rasul. Apakah kau datang kami supaya kami itu beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan apa yang disembah oleh moyang-moyang kami? Begitu. Menunjukkan apa? Mereka ini mengilmui, tahu ilmunya. Namun apa kemudian mereka sekarang meyakininya? meyakini nya? Meyakini sepenuh hati? jawabannya tidak. Allah Taala menyebutkan dalam Surah Firmanya, menyebutkan dalam Surah Saad, dalam Surah Saad ayat yang kelima menjelaskan tentang keadaan mereka ini yang tidak meyakini, tidak meyakini kalimat tersebut. Allah mengatakan tentang mereka ketika disampaikan Tauhid kepada mereka kaum musyrikin menyatakan, ajaal al alyha ta'ala huwa أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهُ وَهِدًا إِنَّ هَذَا لَا شَيْءٌ عُّجَبٌ Apakah si Muhammad ini, Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak itu, satu sesembahan saja, cuma satu saja, kata mereka, إِنَّ هَذَا la شَيْءٌ عُّجَبٌ Ini sesuatu yang sangat aneh, Jangan menakjubkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan. Mereka tahu ilmunya. Tahu konsekuensinya. Kalimat La Ilaha illallah Konsekuensinya harus. Memurnikan ibadahnya. Untuk Allah semata. Apa kemudian mereka meyakininya? Jawabannya mereka tidak meyakininya. Terbukti mereka mengatakan. Inna hadha la shay'un ujab. Ini. Adalah sesuatu yang sangat aneh. Maka, untuk bisa mentahkik Tauhid, memurnikan Tauhid, itu harus disertai dengan keyakinan. Ilmu dan atiqat. Ilmu dan keyakinan. Kemudian ada lagi syarat yang ketiga. Yaitu alimtiyat. Adanya ketundukan. Kepatuhan. Tunduk dan patuh. Terhadap kalimat tadi. Kalimat layih lahir Allah. tauhid, Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi-konsekuensi. Tidak kemudian menentangnya. Atau menolaknya. Atau bahkan gengsi sombong tidak mau mengucapkannya. Kalian namanya. Ini perkara yang penting juga. Di samping ilmu, di samping keyakinan, itu harus ada yang namanya ketundukan dan kepatuhan. Al-imfiat ini nanti, ketundukan ini nanti, yang akan menumbuhkan semangat beramal. Yang akan menumbuhkan semangat beribadah. Semangat melaksanakan konsekuensi-konsekuensi Tauhid tadi. Dengan ada yang terlihat ketentukan. Sehingga, kalau kemudian tidak ada yang namanya ketentukan, tidak ada yang namanya kepatuhan, apa yang terjadi ialah kesombongan, gangganan, tidak mau mengamalkan bahasa khasih Tauhih. Dan ini yang terjadi pada kaum musyrikin juga. Terjadi pada kaum musyrikin juga. Allah Tahu Wa Ta'ala mengisahkan tentang mereka, tentang kesombongan mereka tentang Keenggaran mereka tidak tunduk dan patuhnya mereka kepada kalimat ini tadi kepada tauhid ini disebutkan dalam surat as-Saffat as-Saffat ayat yang ketiga 35 sampai 36 Allah Tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang mereka innahum kanu ida qila lahum La ilaha illallah yastakbirun. Wa yakuluna inna latariku alihatina lishair majnun. Ini kondisinya kaum musidikin. Kata Allah, sesungguhnya mereka kaum musidikin. Kalau disampaikan kepada mereka. Diucapkan di hadapan mereka kalimat la ilaha illallah Allah menjelaskan sikap mereka yas takbirun kaum musyrikin itu istikbar menunjukkan kesombongannya karena hanya keenggarannya sombong mereka tidak mau tunduk tidak mau patuh terhadap kalimat kebenaran mereka mengatakan wa yaqulun mereka mengatakan Ainna la tariku alihatina li sharir majnoon. Apakah kami akan meninggalkan Sesembahan-sesembahan kami dikarenakan penyair yang gila? Nah, ini menunjukkan sesorang itu bisa mewujudkan tauhid dengan benar, bisa memurnikan tauhid dengan benar. Bapak disertai dengan sikap alimqiyad. Sikap ketundukan dan kepatuhan. Sehingga ketika dia dikasih tahu. Tentang kalimat ini. Dia tunduk dan patuh. Mengucapkannya. Ketika dia. Dikasih tahu. Tentang konsekuensi. Konsekuensi. Tauhid. Dia tunduk dan patuh. Melaksanakannya. Baru kemudian. Dia bisa memurnikan Tauhidnya. Memurnikan dari kesyirikan. Dari kebidahan dan dari kemaksiatan. Kalau kemudian ini semua tercapai. Tahkikun Tauhid tercapai. Dengan tiga persyaratan tadi. Upaya memurnikan Tauhid disertai dengan ilmu. Disertai dengan keyakinan yang mantap. Disertai dengan ketundukan dan kepatuhan. Maka pahalanya besar, pahalanya besar, yaitu dah karal jannah tapi tidak dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa diperhitungkan amalnya, makanya disebutkan dalam riwayat wala hadab dengan tanpa dihadab. Dan ini hukum yang pasti, syarahan secara syar'i, i. sehingga dikatakan oleh ashikh al sahih. Muhammad Ibnu Shalal Al Uthaimin taala tidak perlu mengucapkan kalimat insyaallah. Dikarenakan sudah paten hukumnya sudah pasti hukumnya secara syar'i. Yani bara siapa yang memurnikan tauhidnya dari kesyirikan, dari kefiraan, dari kemaksiatan dengan tiga syarat tadi dengan ilmu dengan hatiqat, keyakinan Dengan ketundukan Maka pasti dan pasti Akan masuk ke dalam surga Dengan tambah hisap Dan dengan tambah azab. Kepastian itu, sehingga tidak butuh kalimat insyaAllah Dan itu Bisa dilihat dari bab yang dibawakan Semua alim alif rahimahullah Belum menyebutkan dengan pasti Tanpa kalimat insyaAllah Ini Hukum secara umum Hukum secara umum, para siapa yang mentaqiik tauhidnya, memurnikan tauhidnya, maka dia masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Hukum umum. Adapun untuk orang tertentu, syaksun ma'ayan untuk orang-orang tertentu secara person, secara individu, kalau kita mendapati orang tadi betul-betul memurnikan tauhidnya. Sesuai dengan apa yang terangkan di sini. Maka kita harus. Mengucapkan kalimat. InsyaAllah. Alat uh, InsyaAllah. Masuk ke dalam surga tanpa hisam. Sebab. Kita tidak faham. Tidak mengerti bagaimana akhir kehidupan orang tadi. Kita tidak tahu bagaimana kehendak Allah pada orang tadi. Sehingga kita bisa mengatakan. InsyaAllah. Sifulan. InsyaAllah. Sehingga diserahkan kepada kehendak Allah Taala. Mereka utara tidak boleh memastikan. Kalau memastikan, itu berarti kaitannya dengan masalah asyhadah bil jannah, mempersaksikan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan itu prinsip alusul dan tibwal jamaah menyatakan mempersaksikan seseorang masuk ke dalam surga dengan person, secara persoalan hidup. Bisa dilakukan apabila ada dalil khusus tentang orang tadi dinyatakan masuk dalam surga. Kayak para nabi, para rasul, kemudian orang-orang tertentu yang disebutkan dalam sebuah hadis, Bisa kita mengatakan demikian. Tetapi untuk orang-orang yang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan dia kejenna, dia dalam surga, maka kita hanya bisa berharap kebaikan saja. Kita mengharapkan kebaikan dari dia. Sehingga tidak dijazam, tidak dipastikan. Kita hanya bisa mengatakan, insya'allahu ta'ala. Kita berdoa semoga dia masuk ke dalam surga dengan tambah hisab dan dengan tambah azab. Maksud insya'Allah. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. Qa'alal mus'anifu rahimahullahu ta'ala wa qawli allahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna Ibrahim Kana umatan Qanitan lillah Hanifan Walam yaku minal musyrikin Syakiran lian'umih Syakiran lian'umih Ini disebutkan dalam surat An-Nahl Ayat 120 dan 121 Yang artinya Sesungguhnya Ibrahim Ya'ni Nabi Allah Ibrahim Alayhi salatu wassalam Kana ummatan Dalam ayat ini Allah SWT Memuji Nabi Allah Ibrahim Dengan lima perkara Memuji Nabi Allah Ibrahim Dengan lima perkara yang pertama ialah kian ummatan Nabiul Ibrahim itu seorang ummah, maksudnya imaman wa muallimanat al khaira. Pengertian ummat di sini maksudnya ialah seorang imam pemimpin dan yang mengajari umat manusia perkara-perkara kebaikan. Imamun masyhur. Seorang imam yang diikuti. Ini keutamaan pertama yang ada pada Nabi Allah Ibrahim. Seorang Nabi yang dijadikan sebagai imam yang diikuti. Pemimpin yang diikuti. Nabi Allah Ibrahim ini imam dalam banyak hal. Yang pertama, imam dalam perkara tauhid. Ini yang paling penting. Beliau dikenal dengan judukan imamul hunafah. Imamul hunafah. Tokoh imam para hunafah. Orang-orang yang lurus agamanya. Tokohnya para muahidin. Al-Tawhid. Bahkan Allah Taala Menjadikan Nabi Allah Ibrahim. Alayhi salatu wassalam sebagai uswah, sebagai taulatan yang baik dalam Tauhid. Allah mengatakan dalam Al Quran dalam surat Al Mumtahanah ayat yang keempat Allah Taala mengatakan: "Qad yakanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'hu. Izqalu lqobhim inna buraa'u minkum. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Khafar Nabiikum. Ini akhir ayah. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian, wahai kaum uminin. uswatun Hasanah, contoh yang baik. Si Ibrahim, pada diri Nabi Allah Ibrahim. وَالَّذِينَ مَعَهُ Dan para Nabi-Nabi yang bersama dengan Nabi Allah Ibrahim. Di sini, yang disebutkan namanya, ialah Nabi Allah Ibrahim. Sementara para Nabi yang lainnya dikatakan waladina ma'ahu dan orang-orang yang bersama Nabi Allah Ibrahim menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Allah Ibrahim sebagai tokohnya, sebagai imamnya. Mereka mengatakan kepada kaumnya sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian hari syirik dan dari apa yang kamu sembah dari selain Allah Taala mereka utar. Imamul Muwahhidin, Imamul Hunafah. Taqah muahidin dan taqah Haudafa Nabi Allah Ibrahim Juga termasuk imam Imamun sabr, Seorang imam Memimpin Dalam perkara kesabaran Sabar dalam Menjalankan perintah Allah Wabarakat wa ta'ala Ini bisa kita lihat Tatkala Allah Taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya, menyembelih putranya. Dalam keadaan waktu itu putranya yaitu Ismail Alaihi Wasallam seorang putra yang sangat dicintainya. Lama nggak punya anak sampai tua, kemudian dikatakan dikari anak Ismail ibnu Ibrahim Alaihi Wasallam sedang senang senangnya sama-sama anak tadi, bergembira bersuka cita dengan anaknya, tiba-tiba turun wahyu dalam mimpi dan mimpinya para nabi jelas benar wahyu yang di situ diperintahkan untuk menyembelih anaknya dan dikisahkan dalam Al-Quran Al-Karim. Bahasanya oh, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam betul-betul hendak tidak menyembeli anaknya. Dan subhanallah pula Nabiullah Ismail juga demikian putra yang berbakti, yang penyabar dan siap untuk dijadikan sebagai sebih korban. Dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah SWT. Masya Allah. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi Allah Ibrahim ini Imam, seorang imam, pemimpin yang diikuti Imam al-Hunafa' wal-Muahidin Para pemimpin, orang-orang yang lurus agamanya dan orang-orang ahli tawheed Imam al Imam pemimpin dalam bidang kesabaran Sabar dalam menjalankan perintah Allah Taala. Ini keutama yang pertama. Yang kedua. Qanitan lillah. Nabi Allah itu seorang yang kanit. Kanit kepada Allah. Kanit itu artinya. Al-mutia. Ah, seseorang yang mentaati Allah. Dengan nilai plus. Tidak semata mentaat. Tetapi. Dawamu ta'ah. Dawamu ta'ah. Senantiasa mentaati Allah. Tidak semata mentaati والاستمراروا فيها على كل حال. Dan terus, menerus, mentaati Allah Taala dan Alaa dalam semua keadaan, dalam semua keadaan. Ini keutamaan yang sangat besar. Kalau semua teman-teman taati, banyak kemudian kaum muslimin yang lainnya mentaati Allah. Jadi di ada nilai plusnya. Yang terus merupakan keistimewaan Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam, yaitu kanit, iaitu yani orang yang terus menerus taat kepada Allah, teguh istiqomah dalam semua keadaan dan kondisi mentaati Allah Taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad yang terus merupakan anak Nabi Allah Ibrahim dari Ismail. Merupakan kharis keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail as diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu talahha umul muminin dalam suah hadis yang sahih kepada Muslim dan yang lainnya khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam ia sebut Allah pada setiap kesempatan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ingat kepada Allah, firdiakir kepada Allah dalam semua kata. Insyaallah, ini keutamanya luar biasa. Karena danilah seorang yang taat kepada Allah. Senandiaa taat kepada Allah, terus menerus taat kepada Allah dalam semua keadaan dan kondisi. Keutamaan yang ketiga ialah Hanifah. Hanif, ialah seorang yang dikatakan Hanif itu dikatakan Hanif. Maknanya mak ialah al-ma'il wan shirk. Almailu an al syirik, wal Mukbilu an al-Ta'ah. Uh, wal, wal Mukbilu uh, ar Ta'ah, atau uh, ar Tauhid. Hanif itu artinya seseorang yang condong jauh, orang yang condong menjauh dari kesyirikan, dan dia datang menghadap kepada Tauhid. Sehingga pengertian Hanif ialah seseorang yang betul-betul bersih dirinya. Dari ketawahid. Ya, dari dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan. Dan seorang yang betul-betul jauh menjauhi perkara-perkara yang menyelusihi ketaatan. Masya Allah. Qanit Hanif. Kemudian yang keempat ialah. Walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Allah Ibrahim itu tidak termasuk kaum musyrikin. Tidak termasuk kaum musyrikin. Ini taqdirul. Penekanan dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala men sifat Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam dengan sifat bersih dari kesyirikan. Ibadah an wasmimrara. Dari mulai awal beliau dan sampai sepanjang masa sepanjang eh, sepanjang hidupnya beliau panjang hidupnya beliau. Kalimat "wa lam yakun minal musyrikin" wa lam yakun minal musyrikin, dia bukan termasuk kaum musyrikin. Ini sifat permulaan Nabi Allah Ibrahim. Beliau ini memang dari awalnya dari awalnya bukan termasuk kaum musyrikin. Terbebas terjaga dari kesyirikan. Kemudian kalimat hanifan yang sebelumnya tadi Hanif menunjukkan bahwasannya beliau terus-menerus panjang hidupnya. Sampai akhir hayatnya. Itu di atas ketauhidan. Di atas tauhid. Bebas dan lepas dari kesyirikan. Masya Allah. Ini keutama yang sangat besar bagi beliau. As-Salatu Alhamdulillah. Dan yang kelima ialah. Yang di dalam ayat yang berikutnya. Syakiran li'an'unif. Nabi Allah Ifrahim itu. Orang yang sangat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Taala. Ini sifat yang melengkapi perkara yang di awal. Ketika dijadikan sebagai seorang imam, pemimpin yang diikuti, termasuk lillah. orang yang tunduk taat kepada Allah Taala, senantiasa orang yang hanif, senantiasa bertauhid hilang dari kesyirikan bukan termasuk kaum musyidikin dari awalnya ini semuanya merupakan ni'matun azimah kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar dari Allah SWT pada seseorang maka dilengkapi dengan sifat yang kelima syakiran li'an'umih Nabi Allah SWT yang syukuri nikmat ni'mat Allah SWT ini bujian ini Allah Taala memberitahu Nabi Ibrahim, alaihi salatu wasallam. Adapun kesesuaiannya dengan bab jelas, ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid, sekaligus keutamaan takdir atau tauhid, orang yang memurnikan tauhidnya, seorang yang hanif, seorang yang bukan kaum musyrikin. seperti Nabi Ibrahim, alaihi salatu wassalam. Tu demikian. Tu ialah di kadar dia seperti Nabi Yerimah Alaihissalam. Kemudian yang terakhir sebagai faidah, tak kala kita membaca ayat atau hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam yang disebutkan di situ pujian Allah Taala kepada seseorang, seorang Nabi, seorang Rasul, terus misalnya, itu tidak semata-mata dibaca. Tidak semata-mata diilmui itu sanjungan untuk si Fulan, Nabi Fulan. Tidak. Tapi, di sana ada maksud yang penting. Tujuan yang mulia. Tujuannya pertama ialah kita mencintai mahabbah. Kita mencintai seseorang yang dipuji kebaikannya. Al Ala Allah tabarak wa taala. Disebut ada unsur al-wala' wal-bara', kecintaan dan kebencian. Kita mencintai orang-orang yang dipuji dalam Al-Qur'an. Kita berikan loyal kita kepada mereka. Dan sebaliknya ketika membenci, tidak menyukai siapa saja yang dipenci Al Ala Al Al Allah wa taala dalam Al-Qur'an atau Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dalam hadisnya. Gitu. Kemudian perkara yang kedua yang lebih penting lagi daripada itu ialah Al-Iqtidak B Kita itu menjadikan orang tersebut sebagai kuduatun kita Sebagai kuduah kita Sebagai panutan kita Sebagai taulat kita yang terbaik Dalam hal sifat-sifat yang mulia tadi Kita jadikan dia sebagai taulat kita Para tanah kita berada sifat-sifat yang mulia tadi. Seorang imam yang mengajari kebaikan kepada umat manusia. Seorang yang mentaati Allah Taala dan senantinya setaat kepadanya. Seseorang yang lurus dalam beragama. Jauh dari kesyirikan. Jauh dari penyimpangan ketaatan. seorang yang tidak pernah menjadi kaum mesirikin. seorang yang syukur dan nikmat Allah Taala Sifat-sifat yang mulia tadi. Baik pada Nabi Allah Ibrahim. Atau pada Nabi-Nabi yang lainnya. Atau orang-orang sholah yang lainnya. Itu semuanya kita jadikan sebagai pelajaran. Jadikan sebagai kudwa dan hasanah. Pantanya yang baik. Untuk membuat kita terdorong. semangat Termotivasi. Beramal. Seperti amalnya mereka. Atau mirip seperti dengan mereka. Jalan dan jalur dengan mereka semuanya. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga tidak semata-mata membaca kisahnya. Tidak semata-mata mengetahui itu semua. Tapi yang paling penting ialah menjadikan mereka semua sebagai contoh yang baik. Mencintai mereka dikarenakan sifat-sifat yang mulia tadi. Wallahu'alamusawab. Cukup sekian saja. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Kita bahas ayat yang lain. Dan juga menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang memurnikan tauhidnya dari kesyirikan. Alhamdulillahirrabbilalami. Manakah yang lebih, yang lebih utama menghafal Quran dan mem memutkinkannya, memantapkannya? ataukah memperdalam ilmu syariat Islam selain menghafal Quran? Mereka sebagian orang merasa sulit untuk menggabungkan keduanya. Terlebih ringan baginya menolak ahmadari daripada memungkinkan, mem mem mem memantapkan satu surat pendek. Diupayakan dua-duanya. Apalagi untuk orang yang tak dewasa seperti kita ini, yang sudah terkena bukan syariat, bukan taklif, yang diwajibkan untuk melaksanakan perkara-perkara dan meninggalkan perkara-perkara yang lainnya. Maka harus diupayakan dua-duanya diperdalami ilmu dini, ilmu agama dengan semantap-mantapnya supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang tidak, ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Tiada menginduk pulang kita berupaya seberapa mungkin untuk menghafal Al Quranul Karim, surat-surat yang pendek-pendek, atau yang panjang-panjang, atau kita baca Al Quranul Karim kita perluhkan maknanya, kita faham sembahannya, tafsirnya, atau misalnya sehingga memperdalam atau memperkaya keilmuan kita tentang Al-Quranul Al Karim. Adapun bagi mereka yang mampu, memang dianjurkan sekali untuk terlebih dahulu menghafal Al-Quran. Selesai baru kemudian setelah itu uh, memperdalam ilmu din. di tempat-tempat. Kalau memungkinkan, maka subḥātul Allāh, mā sattawtum, pertakwaḥ al-Rabbil alāz, mawukalian, layykalifullāhu nasinillah usāḥah. Yang penting tidak kemudian Putus dari belajarnya. terus dia apa namanya meneruskannya dia mahfalah Al-Quran baik dia belajar ilmu di agama juga baik sehingga dia terus berputar pada perkara-perkara kebaikan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tambahan hadis tentang tahrik itu menggerak-gerakkan dari telunjuk ketika tasyahud adalah sahih dan yang lain berpendapat. Maksudnya taman tersebut ialah syaza ganjil. Bagi orang yang belum memperdalam ilmu masalah hadis, mana yang harus dipegangi? Jadi pegang sama dia yang mantap bagi dia dengan argumentasi-argumentasi yang dia baca. Memang yang dia mantepi itu yang dia amalkan. Karena perkara-perkara seperti hadiah dan padanya ada para ulama-ulama kita yang berpendapat. Bahrick menggerak-gerakkan yang terlunjuh ataupun yang tidak, adakah sehingga dianggapkan yang mantap dengan argumentasi yang ada, kemudian tidak mengingkari atau sampai marah-marahan atau sampai memusuhi atau misalnya kepada pihak-pihak yang tidak sama dengan dia atau yang berseberangan dengan dia. Sebab ini perkara-perkara akom syariah, perkara-perkara fiqih. Yang di situ ada istihad para ulama, para fokohah dari kalangan ahli sunat wal-jamaah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah cukup sekian sahaja. Saja jumpa jumpa lagi. Subhanallah, bihamdika. Ashhadu allahu lahi lanta ashtaufiruka wa tuhi laik. Alhamdulillahirobbil alamin.